Розділ 7. Вміщує норми про Державний план економічного і соціального розвитку України і державний бюджет. Дія цього розділу призупинена Законом України від 24 жовтня 1990 року. Розділ 8. Закріплює порядок утворення і функціонування органів правосуддя, арбітражних судів і прокуратури. Розділ 9. Вміщує норми, що регулюють порядок затвердження символіки України: державний герб, державний прапор і державний гімн. Стаття 169 закріплює, що столицею України є місто Київ. Розділ 10 включає норми, що регулюють порядок дії Конституції України та порядок внесення до неї змін. Глава 7. Соціально-економічні, політичні та особисті права громадян, єдність прав і обов'язків громадян. Основне право громадян – це можливість здійснювати певні дії для задоволення своїх життєво важливих матеріальних і духовних інтересів, що встановлена державою і закріплена в Конституції. До теперішнього часу всю сукупність прав розділяють на чотири групи – економічні, політичні, культурні, особисті. Останнім часом частіше всього – Називають наступні групи основних прав – громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні. Так, перші два види прав викладаються в главі третій проєкту Конституції України від 26 жовтня 1993 року, а інші – в главі четвертій проекту. Проектом Конституції закріплюються наступні громадянські права: право на життя, право на свободу, особисту недоторканність та повагу гідності особи, право на недоторканність житла, право на таємницю листування, телефонних розмов і телеграфної та іншої кореспонденції. Право на свободу пересування і вільного вибору місця проживання. Право на свободу думки, совісті, право на свободу слова. Політичні права. Право на свободу об'єднання для здійснення та захисту своїх інтересів. Право обирати та бути обраними в органи державної влади. Право проводити збори, мітинги, демонстрації право направляти індивідуальні і колективні звернення до державних органів, економічні права, право на приватну власність, право користуватися природними та іншими об'єктами суспільної власності, право на підприємницьку діяльність, право на працю, соціальні права, право на відпочинок і вільний час, право на соціальне забезпечення, право на житло, право на охорону здоров'я, право на освіту. Екологічним правом є право на екологічно безпечні для життя і здоров'я навколишні середовища, продукти, харчування і предмети побуту. До культурних прав належить свобода викладацької та іншої творчої діяльності і досліджень в галузі науки і техніки, культури, загальнодоступність надбань національної і світової науки та культури, які є у публічних фондах. Основні права нерозривно пов'язані з обов'язками громадян. Основні обов'язки громадян Основний обов'язок – це встановлений Конституцією держави вид і міра необхідної обов'язкової поведінки громадянина для того, щоб людина могла успішно реалізувати свої права.